Frenksova brkovnice je zasáhla všechny tři. Kurst schytal pár brků do trupu. Čtyřka přišel o oko. Pavouk to však odnesla nejhůř. Iluze se úplně rozplynula a suši gumo se opírala o stěnu ve své přirozené formě, svíjela se v křečích, na podlahu výtahu z ní stříkal zelený slis chlupaté pařáty si tiskle na díru v břiše, kusadla rychle cvakala. Za chvíli budou ve vstupní hale. Ať už nás zamaskuješ nebo ne, já to v každém případě přežití, pověděl Monstru Kurst. Probojujeme si cestu ven a necháme tě tu zemřít, nebo se budeš držet plánu a striknovy doktoři tě možná dokážou zachránit. Volba je na tobě. Vyber si. Hned. Pavouk na něj zacvrlikala, ale pak se vzduch zatřpětil a uši mu zaplnil hluk. Odpornou hmyzí tvář nahradila mladá Japonka. Zelený sliz se změnil v rudou krev, ale zraněná zůstala. Čtyřka vypadal jako jiný agent u PKM, i když mu stále chybělo oko. Přitiskl si na ně dlaně, choval se, jako by s ním zranění skutečně otřáslo. Kurst věděl, že bude vypadat jako skutečný zaměstnanec, jehož fotografii Pavoukovi ukázal strikn. Kurst Pavouka zvedl v náručí, jako by nesl zraněného člověka. Dokonce i na dotek působila jako skutečná drbná žena. Dveře se otevřely. V bezpečnostní stanici se mačkala masa zmatených těl. Ochranka UPKM se pokoušela koordinovat činnost s představiteli jiných agentur, docházelo však k pochopitelnému váhání ohledně zapojení těch, kteří neměli prověření na tajné operace UPKM. Postřelili ji, křičel Kurst. Potřebujeme sanitku. Tudy! Jeden z fostrových mužů ve zbroji UPKM se ujal čtyřky a choval se, jako by odváděl zraněného agenta. Rychle! Lidé hledali Frankse. Každou zprávu naznačující, že tu mohli být i jiní útočníci než Franks, elektronicky zablokoval Renfrow. Spěchali na parkoviště. Už sem dorazilo pár sanitek. Jednu z nich samozřejmě připravila speciální taktická jednotka jednorožec. Po cestě se k ním připojila devítka. Poslala mu telepatickou vizi zranění Stárka a zabití tuctu dalších agentů. Foster, převlečený za záchranáře, seděl na sedadle řidiče. Renfrow byl u zadních dveří, ale k pavoukovi se ani nepřiblížil, když je kurz strčil dovnitř. Jejich lidského komplice viditelně trápil pohled na tolik zraněných lidí kolem. Kurst nasedl a foster se sanitkou vyrazil dřív, než za sebou úplně zavřel dveře. Frank se zahnali do rohu, pověděl jim Foster, než zapnul sirénu. Jakmile moji lidi vypadnou, odpálím nálože a pořádně jim to tam zdemoluju, už brzo to skončí. Kurst potlačil nutkání se usmát. Ty nechápeš, s čím máš tu čest. Ty, Frank, se vůbec neznáš. Kurst věděl, že tohle je pouhý začátek. Země se mu hnala vstříc, ale Franks měl dostatečnou sílu v rukou, takže stačilo jen víc stisknout, aby se stup třeba i zastavil. Okamžitě zpomalil a pak se pustil z posledních tří metrů dopadl do podřepu. Obklopoval ho dostatek stromů, aby tu vládla relativní tma. Na ulici blikala modro-červená světla. Metropolitní policie bude rozestavovat zátarasy na křižovatce před UPKM. Neměl moc času, než to tady neprodešně uzavřou. Oblek měl potrhaný a od krve. Bude nápadný. V tomto městě se nacházelo víc bezpečnostních kamer než kdekoliv jinde v zemi. Potřeboval auto. Byla však jedna ráno a policie zablokovala ulice. Tomu rozhodování ulehčilo. Frank vytáhl mobil. Jakmile se zásahový tým vzpamatuje, pokusí se ho přes něj vystopovat. V rychlo vytáčení vybral na se. A pak si našel nejnenápadnější cestu na ulici. Udržoval rychlou chůzi a neopouštěl stíny, zatímco telefon vyzváněl. Franks si představil Take me out to the Belgium, hrající na druhé straně. Myers používal stejné vyzvánění celé roky. Franksovi se Myersova neměnost líbila. Také toho moc nenaspal. – Franksy! – Dobře, poslouchejte. Falešně mě obviní. Někdo si vzal mou podobu a napadl ředitelství. Nejméně 20 obětí. Počet mrtvých neznám. Postřelili i stárka. Franks na něj vychlil vše, co věděl. Myers byl dost chytrý, aby ho nepřerušoval. Minimálně dva útočníci. Nebyli to lidé. Super rychlost, cíla a regenerace. Franks mu poskytl rychlý fyzický popis Kursta a druhého útočníka. Byli to nemezis. Je to pravděpodobné, ale v tom případě jsou mnohem lepší než minulá várka. Franks nemohl Myersovi povědět o duši obývající tělo, se kterým bojoval. Vysvětlením kursta by odhalil i sebe a byly věci, o kterých nemusel vědět ani Majers. V zásahové jednoce byli i ličtí zabijáci. Jednoho jsem zabil. STFU? Nelze potvrdit. Jsem na útěku. Frank zprašel keři. Postupoval k nejbližšímu policejnímu autu. Policista vystoupil a díval se nahoru na rozbité okno. Frank si počkej, Majers zněl nezvykle zoufale, Obvykle byl vyrovnaný dokonce i v těch nejhorších situacích, když tahle situace by se jako zoufalá popsat dala. Je hon v pořádku? Proč Majer se ten zelenáč tak zajímá? Postřelili ho, stav neznámý. Náhlý záblesk, který o vteřinu později následovalo zahřmění a rachot tlakové vlny. Franks vzlédl k ohnivé kouli valící se z boku devátého patra. Vzduch zaplnili třpytivé střepy, padaly jako déšť. Pak noc rozervala další exploze, a potom ještě jedna. Ke zbylým dvěma došlo dost blízko, aby horký vítr serval listí z okolních keřů. Exploze! Deváté patra, čtvrté patr a přízemí, nahlásil Franks, nezastavoval se. Výbuchy nebyly velké, možná tak pět kilo C4 každý. Dost na zničení místa činu, málo na zdemolování budovy. Zakrývají stopy. Majersovu odpověď neslyšel, protože ho zaměstnávala krádež auta. Policista zírá na skázu. Franks vyšel ze křoví a kopl ho do Břicha. Policista se předklonil a pozvracel se. Franks ho chytil za rukáv a smíkl s ním proti dveřím tak silně, až promáčkl plech. Policistovo pouzdro mělo trojité jištění, aby mu kriminálníci nemohli vytrhnout pistoly. Ale Franks věděl, jak jeho mechanismus funguje, tak ho oglok 9 mm snadno připravil a hodil zbraně na sedadlo spolujezce. Pak sténajícího policistu převalil a sebral mu náhradní zásobníky. Strhl mu vysílačku a zahodil je do křoví. Franks nastoupil do auta, zavouchl dveře a odjel. Jdu po nich, oznámil Franks do telefonu. Nedělej to, Franksy. Jestli Strecken právě spustil svou sturenou válku, musí se držet při zemi. Dej mi šanci to vyřešit. Mělo by ho víc zajímat, jak se dostat do bezpečí, ale Franks byl v prvé řadě dravec a utíkat před nebezpečím nebyl ani zdaleka tak silný instinkt, jako jít po něm. Kurst musel mít připravenou únikovou cestu. Franks netušil, jaký druh iluzorní magie používají, musela však být výjimečně silná. I tak měla hranice. Poranil je, minimálně budou mít od krve oblečení a bude za nimi zůstávat krvavá stopa. Pokud vypadali zranění, ozhul se. Franks stáhl okénko a vyhodil mobil. Franks zabočil doprava a objížděl blok. Na policejním kanále jen probírali incident, ale i tak měl podezření, že místní policie už zřizuje perimetr. Někdo ho bohužel při krádeži auta viděl, protože jako další se v rádiu ozvala poznávací značka spolu s jeho fyzickým popisem, který jim musel poskytnout u PKM. Policejní auta byla obvykle vybavena sledovacím zařízením, do několika vteřin po něm půjdou. Vpředu viděl jen sanitku. Frank si sledoval. Stará Crown Victory měla slušný motor, sanitku rychle dohnal. Nejprve to s ní srovnal, ale řidiče nepoznával. Doufal, že ucítí svrbění magie nebo možná přítomnost démonického prince, ale nic. Franks zajel před sanitku a dupnul na brzdy. Řidič měl stěží čas zastavit, než narazil do policejního nárazníku. Franks vystoupil s ukradeným glokem namířeným na řidiče. Záchranář ho sledoval se zdviženými rukama. Franks rozbil okénko řidiče a strčil záchranáři pistoli do obličeje. Klíde, chlapé, já! Frank ho chytil za krk a zbytek věty udosil. Strčil hlaveň do kabiny, aby viděl dozadu, ale tam byl jen další vystrašený záchranář a dva těžce zranění zaměstnanci UPKM. Frank ho pustil. Záchranář si promnul krk. Co to sakra mělo pít? Jeho honění se za přízraky zaměstnance UPKM pravděpodobně ohrozilo na životě, ale dva životy nebyly ničím v porovnání s kurstem, který dosáhl svého cíle. Zmysl odsud. Vrátil se do policejního auta. Ve zpětném zrcátku zahlédl světla, pak uslyšel sirény. Už ho zaměřili. Dopnul na plyn. Jela za ním dvě auta. Franks ve Washingtonu pracoval od doby, co tu vysušili mokřady, takže se ve městě vyznal dobře. Měl také rychlejší reakce než pilot Formule 1. Za normálních okolností by policei se třásl na dost dlouho, aby si sehnal nové auto, ale nalezení kursta bylo mnohem důležitější než vlastní přežití. Franks s kvílením gum zabočil za ostrý roh, pokračoval podél bloku a pak projel parkem, Cestou sejmul lavičku a několik keřů. Získal tím pár cených vteřin mimo jejich dohled. Vypnul světla a zacouval do úzké uličky. Policejní auta s kvílejícími sirénami prosvištěla kolem. Frank svijel na druhé straně a vrátil se k ředitelství UPKM. Pokud nečekali, že je budou pronásledovat, vyberou si jednu z nejrychlejších únikových cest – tím se výběr zužoval. Pokud však byli chytří, vyrazili na začátku směrem, který by dával smysl případným světkům. Což znamenalo, že mířili k nemocnici. Franks vybral nejlogičtější cestu k nejbližší nemocnici, až dímal z auta maximum. Protože při rychlosti 160 km v hodině nenápadný stejně nebude, zapnul světla i maják. Franks kličkoval mezi auty a využil každou mezeru v dopravě, co se nabídla. Jen díky malému provozu nikoho nezabil, pouze jednomu bezdomovci srazil nákupní vozík, při zásahu se rozletěl na kusy. Homlesák měl štěstí, protože Franks by jednoho přejetého bezdomovce považoval za přijatelnou vedlejší ztrátu. V dálce před ním byla další sanitka. Franks vypnul světla a sirénu. Zvedl mikrofon policejní vysílačky. Tady je zvláštní agent Franks z Ministerstva pro vnitřní bezpečnost. To byla identifikace, kterou většinou používal, když byl nucen spolupracovat s jinými agenturami. Předejte následující mojí agentuře. Jedu v policejní voze a sleduji skutečného střelce. Bravo, sedm delta, zelená. Ověřovací kód by měl stačit, aby se informace dostala k nejvyšším místům. Přestože věděl, že se tím nic nezmění, musel dodat – „Nepleťte se mi do cesty. Rychle dojížděl sanitku, držel se za dalšími auty. Jeho auto bylo kratší, proto ho s trochou štěstí nezahlédnou a neskusí ujet. Pravděpodobně to byla jen další obyčejná sanitka, ale za pokus to stálo. Frank s málem naboural auto před sebou, pak ho rychle objel a srovnal vůz se dveřmi řidiče uhánějící sanitky. Maják sanitky poskytoval dostatek světla, aby Franksovi posílené smysly rozeznali řidičovi rysy. Ten obličej byl povědomý. Poznal v něm člověka z STFU. Foster. Tak to přece jen byla operace jednorožce. Celá tahle past páchla streknem. Franks zvedl policejní glock. Upřímně řečeno, Franks při jejich posledním rozhovoru v nevadě Fostra varoval, že další agent STFU, co ho naštve, skončí v pytli na mrtvoli. Střílet z jednoho auta do druhého bylo obtížné vždy, obzvlášť když jste jedno z nich řídili. Ale Franks zamířil skrz okno spolujezdce a vypálil i tak. Sklo se roztříštilo. Na čelní sklo sanitky vystříkla krev. Franks dál mačkal spoušť, zatímco sebou fostrovo připoutané tělo trhalo sem a tam. Jeho spolujezdec popadl volant a strhl sanitku stranou. Franks dupl na brzdy, prudce zabočil a pokračoval za nimi. Sanitku teď měl před sebou. Odskočený závěr gloku hlásil, že je prázdný. Frank vyhodil zásobník, s levou rukou na volantu odložil pistoli a šátral na sedadle, dokud nenašel náhradní. Nabil, trhnul závěrem, zamířil na přibližný střed sanitky a zahájil palbu. Bezpečnostní sklo před ním vyprsklo krystalický prach. Skoro nic neviděl. Obě auta se bouškubala sem a tam, proto přesnost kompenzoval množstvím a během několika vteřin vyprázdnil celý zásobník. Bylo těžké přesně popsat, co se stalo pak, protože když se snažil znovu nabít, odnikud se objevil nákladák. Frank strhl volant do strany a dupl na brzdy, takže nenarazil přímo do něj, ale úplně se mu vyhnout nedokázal. Zadní nárazník nákladňáku rozerval prostor pro spolujezdce a utrhl dveře. Frank se zasypalo sklo a úlomky, policejní auto se točilo na kvílejících gumách. Frank zavrčel, když ho konečně dostal ze smyku. Do kabiny zavanul kous pneumatik. Něco ho pořezalo na čele, krvácel do očí, ale nedalekou sanitku stále viděl. Brzdová světla se zapnula. Zastavovali. Franks přimáčkl plyn, až na podlahu měl v plánu je nabrat. Kurstovo nové tělo bylo odolné, ale rozmáznutí pochodníku by vydržet nemělo. Dveře sanitky se otevřely, Vyskakovali ven. Franks se klidně natáhl po pásu a připoutal se. Před nárazem to vytáhl na dobrou osmdesátku. Ale ona ta sanitka nebyla. Prvním náznakem, že je něco špatně, bylo zamihotání vzduchu a zmizení sanitky. Byla to iluzé! Frank zdupl na brzdy, ale i tak bylo druhým náznakem, který přišel o půl vteřiny později, ukradené policejní auto narážející do cihlové stěny. To je Foster. Strickenhauer dychtivě očekával. Na zajištěných kanálech se všude mluvilo o masakru na ředitelství UPKM a jako vyníka většinou označovali Frankse. Čekala je spousta práce. Tolik plánů záviselo na Franksově eliminaci. Bylo to jako štědrý den. Vzal si od podřízeného mobil a přijal hovor. Ano, pane Fostry. Fastry je mrtvej, sakre. Všude jsou policajti. Renfrau. Byl to jeden z jeho lidí, ale ne operativec. Renfrau byl opěvovaný ajťák, kterého poznačila Fej a který měl to štěstí, že z toho vyvázl s užitečnými schopnostmi. Obvyklým výsledkem styku s Fej byla smrt. Když jste nakrkli čarodějnou královnu, bylo to vždycky jako hodit si kostkou. Co se stalo? Frank zastřelil do obličeje Pavouk má kvůli němu díru v břiše a stříká z ní zelený svinstva, Myslím, že uvnitř zabil i několik dalších vašich lidí, možná já nevím. A pěkně zrasil i ty vaše maniaky. K tomuhle jsem se neupsal. Oni zabíjeli nevinný lidi. Oklidněte se, pane Renfrau. Lidé s fungujícím morálním kompasem byli vždycky takoví ufňukánci ale jeho schopnost komunikovat přímo s elektronikou byla k nezaplacení. Tohle je velmi důležité. Pozměnil jste záběry bezpečnostních kamer, jak jsem vám nařidil. Jasně, to byla hračka. S pavoukovou magií jsem to kolem těch vašich vraždících maniaků ani moc upravovat nemusel. Pár událostí jsem posunul na časový ose a... Vybarně. Jsou moji maniaci, jak jste je vystěžně nazval, stále naživu. A nevím jak, ale jsou. Renfrau začínal lapat po dechu. Jednomu chybí půlka obličeje a druhý si právě z břicha vytahuje velký střepy. V tom případě předejte mobil tomu velkému bylochovi. Chrastění a šustění na druhé straně linky. Ano. Ozval se první prototyp. Stav! Hlášení podal bez emocí. Naši řídíci agenti jsou mrtví. My jsme zranění. Stav primárního cíle neznámý. Havaroval s autem. Když jsme ho ztratili z dohledu, zjíždili se k němu místní bezpečnostní složky. Strikn pochyboval, že by obyčejný polda z DC dokázal složit Frankse, i když měl za sebou autonehodu, a Franks se dobrovolně nevzdá, pokud to nebude mít v plánu. To prdělé! nakopl odpadkový koš. Všichni v kontrolním centru se ustrašeně ohlédli jeho směrem. To byla u jejich šéfa neobvyklá ukázka emocí. Strik se zhluboko nadechl a napočítal do deseti. Na kurstově straně slyšel v pozadí Sirény. Hrazí, že by vás mohli vidět. Negativní, jsme čistí. V oblasti měl vyzvedávací tým. Zůstaňte na místě. Posílám k vám jednotku. Žádám o povolení pro primární cíl. Stále jsem z 90% bojově efektivní. Samozřejmě, že byl. Vojáky Nemezis navrhli, aby byly tvrdí jako skála. Zamítá se! Počkejte na vyzvednutí! Strikn vrátil mobil asistentovi. Stejný podřízený pak zaměřil jejich pozici, zatímco Strikn přešel k nejbližšímu monitoru. Doufal, že Franks bude po smrti, ne na útěku. Ale pořád to šlo zvládnout. Každý výsledek měl svá pro a proti. Tohle krátkodobé zklamání sotva bylo něčím nepřekonatelným. Strickn založil ruce a přemýšlel nad tím, zatímco četl údaje rolující po obrazovce. Lidem bylo nepříjemné, když tam jen stál a četl jim přes rameno, ale on nebyl typ ředitele, kterého byste zvali na letní grilování. Nehrozilo, že by dostal hrneček s nápisem šéf roku. Strickn se považoval za zaměřeného na výsledky. Máte něco? Metropolitní policie našla auto, ale po Franksovi ani stopy, řekl muž, nad kterým se Strickn skláněl. Uzavřeli oblast a přivolali vrtulní kapsovody. U PKM? Řídí místní policii. Washingtonského SAC právě zbudili. NSA pro ně monitoruje veškerou komunikaci v oblasti pro případ, že by se Franks pokusil někoho kontaktovat. Odpověděla další kancelářská krysa. Při útěku jednou volal Dvejnovi Savi, Přepis zatím nemáme. Asi by příliš pokoušel štěstí, kdyby Majer se označil za spolupachatele. Jakkoliv to bylo lákavé pokušení. Chci ten přepis vidět do deseti minut. U PKM je otřesený, ale výbušniny nezničili žádné klíčové oblasti. Chtěl se zbavit Frankse, ale nijak netoužil nevratně zmrzačit další zdroj ve válce proti nadpřirozenu, jen je potřeboval probrat. Brzy se dají dokupy. FBI a DHS už jsou na cestě, oznámil znovu ten první. V operaci máme spoustu lidí zvenčí poznal, že jeho vnitřní kruh má strach. Šlo o dobrovolníky. Všichni věděli, co se tady skutečně děje. Chápali, že vyhrát se musí i špinavé války. Všichni v tom byli až po uši. Pokud je zatknou, do jednoho skončí za mřížemi. Pokud to Franks nějak zvrátí a odhalí akce STFU, Strykn se na šibenici nebude houpat sám. Strach byl skvělá motivace. Opatrně k němu přistoupil někdo z jeho lidí. Rozkazy pane. Za prvé, STFU nabídne naší sesterské organizaci pomoc v čase nouze. Budeme s nimi standardně koordinovat naše činnost. Den o další případ zahrnující malstrom. Za druhé vyslechneme si hlášení našeho týmu a zjistíme, jestli tu nezůstaly žádné volné konce, kterých je třeba se zbavit. Cokoliv, co by nevedlo přímo k Franksovi, zničíme. Celé kontrolní centrum na něj zíralo, čekali. Už se mezi nimi rozšířila zpráva o Fosterově smrti. Foster byl trochu sociopat a netěšil se větší oblibě, byl však jeden z nich. Žádné obavy. Tohle v žádném případě není neuspěch. v útěk nám ve skutečnosti hraje do karet. Poznal, že mu nevěří. Pár lidí si prohlíželo své boty. Nadešel čas povzbudit vojáky. Víte, celá tahle záležitost mi připomíná jeden příběh. Když jsem byl kluk, žili jsme v malém městečku. Mizerné místo. Mluvím o opravdu podělaném zapadákově. Dokonce jsme tam měli problémy s toulavými psy. Usadili se na skláce a vytvářeli smečky. Podhrabávali platy a napadali naše prasata. Několik jsme jich zastřelili, ale museli jsme někdy spát. Mizerná práce, když chráníte prasata před divočelými psy, stojí vážně za před, pokud jste na to sami a radnice na vás kašlé. Pár lidí se uchechtlo. Hodně se to podobalo jejich nevděčné práci. Můj táta si stěžoval v městské radě. Varoval je, že je jen otázkou času, než někoho zraní, ale ne. Oni mu řekli, že v rozpočtu na odchyt zvířat peníze nemají. Hádám, že to tátu pěkně dopálilo, protože zajel do města o pár okresů dál, a v ohradě tam vybral toho největšího a nejdivočejšího psa, co měli. Mluvím o opravdu hnusné bestií. Vytáhli ho z arény, kde ho tloukli zatracenými pravazy a tak podobně. Ten pes byl vážně něco. Netuším, koho museli podplatit, aby ho neutratili. Strykn si prohlédl své království. Panovalo tu ticho. Těch pár úsměvů odomřelo. Dál mluvil chladně a tvrdě. Táta tu pekelnou besteji propašoval do základní školy a před přestávkou ji vypustil. Bez jednoho kluka zmrzačil, museli mu chirurgicky zrekonstruovat obličej. Istě, táta byl pěkný hajzl, ale víte co? Po tomto velmi veřejném incidentu městská rada někde vyštrachala svoje koule i peníze z rozpočtu. Rychle se o zbytek psů postarali a město bylo opět v bezpečí. Kontrolní centrum bylo velice tiché. Nekontrolovaný Franks byl nebezpečný, ale to nebezpečí mu skvěle pomůže prodat prezidentovi další návrhy. Byl to přece Strekn, kdo všechny varoval před Franksovou násilnickou povahou, zatímco jeho rival Myers se té zhrudy zastával. Vraždící Franks řádící v hlavním městě byl skutečně dobrá věc. Na chvíli, zavalejte flí hlavy, vsteklý pes se může hodit, ale nakonec ho stejně musíme utratit. Kapitola 6. To nové prázdné tělo bylo tak úchvatné, že můj druh přitahovalo jako světlo můry. Nikdy dřív jsme nic podobného neviděli. Nekromanti a kouzelníci vytvářeli těla už dlouho, ale žádné z nich nebylo příliš dobré, hodila se jen pro nižší démony. Slaboši jako soukupy a impové si nacházeli své cesty, ale těla hodná válečníka nebo se hledala těžko. Ve své snaze pochopit záhady lidé vytvořili něco úplně nového. Spojením vědců a kouzelníků vznikly alchymisté. Největším z nich byl Johan Konrad Dippo. Vynalezl mocnou látku nazývanou elixír života, ale veškeré pokusy použít její léčivé schopnosti na živých lidech končily smrtí. Proto se rozhodl pracovat až do konce a testoval lektvary na mrtvých. dypl věřil, že dokonalé tělo by mohlo jeho dokonalý elixír zvládnout. Stal se z něj sochař, Mase a kostí. Byl umělcem a jeho mistrovský výtvor se nepodobal ničemu, co kdy padlí viděli. Dypl nebyl první, kdo se pokoušel napodobit stvořitele. Byl jen první, komu to opravdu šlo. Posednutí takového těla by znamenalo, že poslat jednoho z padlých zpět do prázdnoty bude téměř nemožné. Mnoho z nás ze stínů sledovalo, jak Dipl pracuje. Rozuměl masu, ale nechápal duše. Nevěděl, že vytvořil maják pro zatracené. Pracoval obklopeným račnem dychtivých démonů. Žárlili jsme na jeho kreativitu a představivost, ale to se nemohlo rovnat zášti, kterou jsme cítili k sobě navzájem. Bojovali jsme spolu, každý padlý si to tělo nárokoval. Pak na tělo vznesl nárok nejsilnější ze zástupu, kterému se podařilo uniknout do smrtelného světa. Byl princem na nebesích a generálem ve válce. Prohlásil, že až bude toto tělo dokončeno a získá je, použije je, aby ve smrtelném světě navždy zmařil dílo stvořitelovo. Kdysi mýval jméno, ale protože jsme byli vykázáni, znali jsme ho jen podle titulu, kterým byl ocejchován, když nás tvořitel svrhl do prázdnoty. Slabé duše před prokletým prchaly. Já měl jiný plán. Washington DC byl město dvou tváří. Na jedné straně vysoké budovy, monumenty, vládní posluhovači a turisti. Na druhé byly schudlé slamy, špatné čtvrti drogoví díleři a války gangů. Franks zamířil přímo do té části, kde měli méně kamer. Věděl, jak bude pátrání probíhat, protože byl zapojený do vytváření nouzových plánů UPKM. Vymyslí si příšerný, ale přirozený zločin, pošlou to médiím a pak všude rozhodí jeho fotky a popis. Každý polda v oblasti ho bude hledat. Podobných chvílích si přál, aby ho postavili z průměrně vzrostlých lidí. Když jste na útěku, být mohutnější než hráč amerického fotbalu moc nepomáhá. Mohl si části těla vyměnit, ale na to potřeboval mrtvoly a místo na operaci. Franks si dokázal sám vyměnit všechny končetiny a spoustu orgánů, ale přišít synový obličej aby opravdu seděl a nevypadal jako špatná maska na halloween to už by bez pomoci nezvládl. Policie byla u vraku pár minut poté, co projel z dí večerky, ale on už byl dlouho pryč, když celou oblast uzavírali. Potrhané sako zahodil a našel si černý pršiplášť, který vysal na skobě u jedněch zadních dveří. Přes ramena byl příliš těsný, nemohl ho ani zapnout, ale kapuce mu zakrývala obličej. Franks utekl po svých a pár bloků se držel ve stínech, než si našel nové auto. Jakmile se dostatečně vzdálil od místa činu, Franks zajel ke krajnici a vytáhl z kapsy placatku. Nechtěl řídit, když se bude dávat doušek silného světelkujícího elixíru uvnitř. Napít se elixíru života vyvolávalo pocity podobné vdechnutí hořícího na palmu, ale on byl zraněný a pokud chtěl pokračovat tímto tempem, musel být v nejlepší formě. Napil se a pečlivě zašrouboval víčko než polkl. Jediná dávka mocné alchemistické směsi mu sklouzla do krku jako láva. Receptory bolesti ve Franksově těle vzplály jako jeden – Svaly se napěly, jako by po všech tkáních přejížděl brsným papírem, zatnul zuby a nevydal jediný zvuk. Několik vteřin se jeho super nervový systém pokoušel sám sebe usmažit elektřinou. Franks se znovu vrátil do reality. Volant svíral tak silně, až ho ohnul. Z nosu a očí mu tekla krev, ale tu jen otřel papírovým kapesníkem, co našel v přihrádce na rukavice, než vyrazil zpátky na silnici. Byla to síla! Stále to bolelo, ale šlo osnesitelnou bolest kostěných úlomků, přesouvajících se zpátky na svá místa. Většinu lidí by ten pocit dohnal k šílenství, ale Franks se jen potřeboval o trochu víc soustředit na bezpečnou jízdu. Pojem práh bolesti neměl rád. Naznačoval existenci hranice utrpení, které dokáže přestát. Pokud něco takového ve smrtelném světě existovalo, zatím to nenašel. Frank sprovedl inventuru svých zranění. Hojení všeho, co se mohlo časem ozdravit, samoteď drasticky urychlil elixír. Nic mu nepřipadalo neopravitelné. Ve svalové tkání stále vězeli od štěpky kulek. Až bude vhodná příležitost, bude je muset vyříznout. Od UPKM žádnou ohledu plnost nečekal. I kdyby si někdo myslel, že je nevinný, stejně splní svou povinnost a budou ho pronásledovat, dokud se případ neuzavře. Cvičil je, proto od nich očekával jen nejlepší výkony. Budou mít záterasy na každé cestě z města. Budou mu monitorovat kreditky, ale on u sebe neustále nosil pár tisíc hotovosti, takže nešlo o naléhavý problém. Ukradená devítka při bouračce vyletěla oknem, zůstal mu jen na velitelství ukořistěný glok a načatý zásobník stříbrných desítek. Jeho byt budou sledovat. Existoval jen velmi krátký seznam jeho známých a společníků a UPKM někoho nasadí i na ně. Přesto nezůstal úplně bez zdrojů. Měl úkryty, o kterých u PKM nevěděl. 300 let hýčkaná paranoja se opět vyplácela. Franks zajel ukradenou hondou Civic do nejhorší čtvrti v DC. Úzká ulička, kterou hledal, se nacházela v zapadlé části obytné zástavby. I kdyby tu někdy nainstalovali bezpečnostní kamery, Netrvalo by dlouho a místní by je začali používat jako cvičné terče. Většina pouličních lamp nesvítila. Ve škarpě ležely rozbité flašky. Jestli jeho ukradené auto na něčem píchne, vážně ho to naštve. Frank našel dům, který hledal. Byla to ruina dokonce i podle standardů téhle čtvrti. Dvorek obklopovala zeď z Grafity na stěnách se podobala těm u jeho bytu. Místní gauneři věděli, že si nemají zahrávat s stkářskými nadpřirozenými hrdlořezy, kteří tu sídlí. Jen idiot by vlezl na území trpaslíků. Když otevřel dveře, osvětlení v autě se zapnulo. Protože nechtěl, aby ho viděli a nemínil se zdržovat s hledáním vypínače, Franks prostě do světla praštil a rozbil ho. Trvalo minutu, než se z Hondy vysoukal. Stěží se tam vešel a jednu nohu měl nad spanou pod ohnutým volantem. Jakmile bude příležitost, ukradne se něco prostornějšího. Franks podobnou úspornost neocenoval. Jemu záleželo na koňských silách, odolnosti proti nárazům a místu pro nohy. Přesně v tomhle pořadí. Franks zamířil k budově. Většina kolemdoucích by si myslela, že se tu vaří krek, ale tím by si jen polepšili. Několik psů začalo štěkat. Byly dvě ráno a na dvorku stále z reproduktorů burácel hlasitý rep. Basy byly jako zdeformovaný hrom. Věděl, že už ho sledují oči a pravděpodobně i hlavně zbraní, proto nechal ruce tak, aby je viděli. Minul hlavní vchod a šel k boční brance, na které se skvěla lepka se skříženými hnáty. Se zaklepáním se neobtěžoval, prostě strčil do dveří a vešel dovnitř. Nebylo tam několik psů, ale jen jeden. Jehož tři hlavy dělali trojnásobný kravál. Každá na něj štěkala a vrčela, zvíře bylo velké jako tale. Kostnatému obojku měl pes přivázané kožené vodítko, a půl metru trpasličích svalů mu bránilo, aby na Frank se zautočil. Už ani krok, Kurvat hrát, ty jsi ale vysoký! Překřičel vzteklé zvíře trpaslík. Štěkání mu začínalo lézt na nervy, navíc ho pořád bolela hlava z elixíru. Lehni! zařval Franks na superpsa. Všechny tři hlavy přestaly štěkat. Franks se na něj zamračil a pes zakňučel. Poníženě se převalil na záda. Trpasličího hlídače šokovalo, jak se jeho divoká bestie okamžitě vzdala. Co ty seš zeptal se, se nervózně. Franks! Přicházely další hlídky. Trpaslíci jako by se objevovali od nikud. Všichni byli ozbrojení, ale nikdo nebyl tak pitomý, aby na něj namířil. Normálně by předváděli gangsterská gesta a holedbali se, ale většina z nich buď věděla, kdo je, nebo měla dost rozumu, aby si s ním nezahrávala. Co tady chceš, dlouhány? Chtěl vědět jeden z nich. Vzkaž Olafovi, že chci svoje věci. Starej Olaf už je tuhej, nechal si ustřelit střelit prdél. Mladší trpaslík, plnovou směl sotva do poloviny hrudníku, sebe jistě vyšel z davu. Vypadá to, že zvlez na špatný dvorek, srači. Hlídač psa se pokoušel výrost kavarovat. Hej, tamte! to je ten, Franks. Ten ti klidně dupne do ksichtu, když se nebudeš chovat slušně. Já žádnýho se neznám. Ostatní se mladého na pokoušeli utěšit, ale bylo příliš pozdě. Trpaslík zvedl triko, a blízknul levnou, mizernou dvacítkou, kterou měl zastrčenou za opaskem. Ser si ta vacut, neští na na ho odkopnul přes plot. Trpaslík zmizel do noci. Zůstal po něm zlatý řetěz a jedna bota. Ozvalo se kolektivní zalapání podechu, zbylí trpaslíci nervózně o pár kroků ustoupili. Vy ostatní víte, kdo jsem... Většina přikývla. Tak mi se žeňte moje věci. Hrét. Několik jich odběhlo. Vypněte ten krávál. Gangsta utichl. Franks založil ruce a čekal, zatímco ho trpaslíci nejistě pozorovali. Pár se jich zneviditelnilo, doufali, že se jich pak nevšimne. Trpasličí kultura si na agresivitu potrpěla, ve staré vlasti bývali rváči a tady přirozeně převzali životní styl gengů, ale Franks se strpaslíky setkal už před staletími, když se potuloval severní Evropou a některé věci se neměnily. Nejlepší způsob, jak s těmi hajzlíky jednat, bylo hned ukázat, kdo je tady pánem. Franks naštěstí dominanci získával přirozeně. Slyšel spoustu šepotu o tom, že je nejvyšší. Na co zíráš? zeptal se Franks jednoho trpaslíka. Na nic, pane Franksy! Trpaslík uhnul pohledem. Z podzemních tunelů mu přitáhly dva masivní kufry z pevného plastu. Každý muselo nést šest trpaslíků. Položili je u Franksových nohou a stáhli se. Ujistil se, že si se zámky nikdo nehrál. Olaf byl možná mizerný kriminálník, ale dodržel slovo, když mu Franks na oplátku slíbil, že nevymlátí duši z jeho malého fonasilem neschvalovaného gengu. Navolil kombinaci a jednu bednu otevřel, aby si ověřil, že je tam všechno. Co je v těch bednách? zeptal se jeden trpaslík. Několik beznadějných zvědavců se přišouralo blíž. Když uviděli obsah, ozval se Chor. Och a ach, tady se někdo chystá s někým pořádně vyjebát, co, Géčko? Ano, spokojený zavřel kufr a oba je zvedl. Každý vážil devadesát kilo. Trpaslíci se dostali všude, proto nebylo na škodu se zeptat. Jmenuje se Stricken. Řídí skupinu známou jako speciální taktická jednotka jednorožec. Všichni vědí, že nic jako jednorožci není, řekl jeden trpaslík. Já, my známe toho vysokého bílýho děsivého hajzla a jeho dohody. Makají pro něj monstra a dělej Každý tam tamté, co má aspoň kousek úcty v těle, na jeho hry z kašle. Výjimka z fona siluje pro sraby. Já mám svou výjimku příma tady. Další trpaslík se chytil za rozkrok. Jeho soused zavískl a zapumpoval pěstí. Najděte mi ho. To zní jako prácička. A kolika zelených se tady bavíme, Géčka? Zeptal se podezřívavě trpaslík. Až mě příště jeden z vás naštve, vzpomenu si na tu laskavost a všechny vás nezabiju. Odpověděl mu Franks. Chvíli je ze zhora sledoval, než jim to došlo. Trpaslíci věděli, že nelže. Nikdy jsem tu nebyl. Trpaslíci si zborově oddechli, když Franks opustil jejich dvorek. Probudil je telefon. Zašátrala po něm a schodila přitom pár věcí z nočního stolku. Byl problém spát skoro každou noc v jiném hotelu. Jistě, měla posílené smysly a viděla ve tmě, ale to by musela skutečně otevřít oči a na to byla příliš unavená. Našla telefon, neznámé číslo. Co chcete? Ještě akce, zrská. Byl to strikn. Máme tu problém. Vy máte nějaký problém pořád. Práci u STF měla spoustu připomínek, ale nuda mezi ně nepatřila. Hederker konenová si promnula oči. Kolik je? Nejvyšší čas vytáhnout zadek z pastele, jít dolů a setkat se s novým týmem. Jediný důvod, proč potřebuje nový tým, je ten, že mi kvůli vám ten starý zabili. Stane se! tak kolik času ti ještě zbývá, než si zasloužíš výjimku z fanasilu? Potlačila nutkání mrštit telefonem přes celý pokoj. No tak, Hedre, vím, že to máš v hlavě spočítané. Připadala si jako vězeň, který vyškrabává značky na stěnu celý. 372 dní? Aha, už jsi skoro v palavině. Jaká semola že těch příštích 372 dní patříš mně? O tomhle máme dodatek, zabručila. Lekerační. Nepamatuji se, že by se ve zrušení otrodství mluvilo o vlkadlacích. Pojď dole do 20 minut. Co se děje? Zeptala se, než si uvědomila, že ji strikn zavěsil. Já toho chlapa nenávidím. Hedr uměla svou vlkodlačí stránku ovládat lépe než zbytek jejího druhu, ale někde byla zábava představovat si, jak v lese nahání vyděšeného strkna jako jelena. Protože však stále byla slušný člověk, tu část, kde ho dostihla a roztrhla na kusy, si představovala nerada. Většinou. Oběma rukama si promnula obličej. Hedr poznala, když byla unavená, ne fyzicky, protože vlkodlaka bylo těžké utahat a emocionálně na dně. Las Vegas byla noční můra. Doslova nemohla uvěřit, že ji znovu povolávají. STFU na jejich monstrech vůbec nezáleželo. Šlo o postradatelné zdroje, o nic víc. A pokud se dožijí konce, dostanou výjimku z fonaselu zajišťující, že je nikdy nezavraždí, pokud si to vláda nerozmyslí. Pěkně podělaná dohoda. Hotelové pokoje nestály za nic, ale byly ještě horší, když jste cítili poslední stovku lidí, co spali ve vaší posteli a jak nechutní někteří byli. Šla do sprchy. Pustila si tu nejteplejší vodu, i když stále nebyla dost horká a pokusila se vydrhnout do čista. Protože regenerovala, neměla na těle žádné jizvy, ale o mysli se to samé říct nedalo. Poslední rok byl šílený. Co ji přinutili odejít od Erla a nahnali ji do téhle podělané práce, zažívala jednu odpornost za druhou. Byl to sice krátký výcvik, ale metody STFU se většinou zakládaly na pošlete monstrum vyřešit problém a uvidíme, co se stane. Strikn se rád prohlašoval za propagátora praxe v terénu, ale to bylo jen krytí pro Sam Heisel a je mi ukradený, jestli přežiješ. Dostala se na úžasná místa jako Pákistán a Venezuela a sežrala několik zajímavých lidí. Naštěstí pro ní byl každý člověk, i to ostatní, proti čemu ji poslali, tak neskutečně a nespochybnitelně zlý, že si to alespoň mohla trochu morálně ospravedlnit. Při každém Stryknově hovoru se však děsila, jaká další mise ji čeká a jeho definice hrozby Americe byla velmi volná. Bála se, že její štěstí nevydrží a strikný ji pošle na někoho, kdo si vážně nezaslouží vlkodlaka v obličeji a pak bude muset čelit velmi obtížnému rozhodnutí. Hedr se oblékla, vzala si batok s náhradním oblečením, být vlkodlačicí dávalo šetníku zabrat a sjela výtahem do vstupní haly. Bylo velmi brzké ráno. Bar se snídaní zdarma ještě neotevřel, což byl vážně pech. Likantropie moc výhod neměla, ale schopnost sníst celé balení sušenek a spoustu slaniny a nemuset se strachovat o postavu, k ním patřilo. Hala byla téměř prázdná, ale i kdyby nebyla, stejně by svůj kontakt poznala, protože dotyčná osoba páchla monstry. Sami řídící agenti monstry nebyly, do jednoho šlo o dokonale normální lidi. Tentokrát to byla žena, seděla v rohu a četla noviny. Vstala, když uviděla Hedr přicházet. Hedr stále měla policejní oko, proto ji rychle zhodnotila. Přibližně 57, atraktivní, ale relativně obyčejná, oblečení vkusné a civilní, nic na ní nenaznačovalo, že je operativec STFU, tedy kromě faktu, že se jí osvetr otřelo něco nadpřirozeného. Když se pohybujete kolem nadpřirozených tvorů, ulpí na vás jejich pach. U obyčejného člověka by bylo výjimečně podezřelé, kdyby měl na oblečení na jednou pach několika různých monster. Hederpachy pachy zanalizovala, než k ní došla. Máte zlobre, něco nemrtvého a divnou věc, co neznám, která má zálibu v korejské kuchyni. A vy jako mazlíčky chováte velké psy. Na přísně tajného dozorce monster měla žena přátelský úsměv. Chovám irské vlkodavy. Mám ráda psy, řekla Hedr, i když psy už neměli rádi ji. Svou přítomností je děsila k smrti. A chápala proč, protože jednou ztratila kontrolu a snědla nebohého ota. Pořád se kvůli tomu cítila mizerně. Chudáček malý. No, mývala jsem, jsem Hedr. Betflirlava, hodně jsem toho o tobě slyšela. To vlast Vegas mě mrzí. Někdy vyhraješ, někdy prohraješ. A někdy se dostaneš do špatné situace a ztratíš přátele, protože to tvoji nadřízení podělali, když odflákli domácí úkol. Vůbec tě tam neměli posílat. Trochu ji překvapilo, že slyší někoho z STFU takhle mluvit. Nebudu lhát, pořád mě to pěkně štve. Mělo by, bylo to příšerný. Bezdůvodně si ztratila přáteli a máš pocit, že pro tuhle organizaci jsou všichni postradatelní. Takhle já svým lidem nevelím. Bylo příjemné slyšet, že řídící agent STFU používá slovo lidé. Hedr většinou nazývali zdroj. Když přijdete o zdroje, necítíte se v noci tak špatně. Měla bys dostat menší dovolenou. Ne hned skončit na další akci, ale náš zaměstnavatel vyrazil na válečnou stezku. Máme tu vážný problém. Dobře, bet, je to tak? Já nejsem zvyklá, že by mi tu někdy říkali pravdu, takže se prostě budu usmívat a přikyvovat pro případ, že jde o další hrádky s mojí hlavou. Bet pokrčila rameny. Be si dobrovolník. Není to tvoje životní poslání. Já to vidím tak, že jsi obyčejná ženská, co se ocitla na špatném místě a snažíš se s tím žít. Jsi to kvůli výjimce a pak se vrátíš domů. Vím, že jsi přímo čerá ženská, tak nebudu marnit tvůj čas. Můj manžel a já si potrpíme na disciplínu a pořádek. Dáváme svým lidem, co potřebují a oni nám na oplátku pomáhají sloužit vlasti. Takže dáváte přednost spolupráci místo dozoru? Četla jsem tvoji složku i psychologické hodnocení a dospěla jsem k názoru, že bych tě mohla mít rada. Zkusit to u mě hned na začátku nezvorat. Můžeš se na to dívat, jak chceš. Byla si policistka zlato. Ber to jako povinné veřejné práce a já jsem tvůj policejní dohled. Budu šťastná, až si odsloužíš svoje a vrátíš se domů. Věř tomu nebo ne, já se snažím svoje speciální lidi provést systémem, aby pak mohli žít dlouhé a spokojené životy se svými vyjímkami. Ve svou práci věřím a naše současné vedení nemám dvakrát v lásce. Pokud máš s naším zaměstnavatelem nějaké osobní problémy, nezatěžuj tím můj tým. A to je vše, co ti na tohle téma povím. Tedy, dobře, Hedr vážně nevěděla, co si má myslet. Bylo by příjemné, kdyby je na chvíli nikdo nelhal. To je příjemná změna. Jdeme, manžel parkuje se zbytkem týmu venku. Hedr je následovala. Co od nás chtějí? Tady o tom nemluvme. Prošli otočnými dveřmi hlavního vchodu. Bet se pod svetrem zachvěla. Místní si mysleli, že je zima. Hedr pocházela ze severního Michiganu. Tohle bylo počasí na triko s krátkým rukávem. A když teď byla velkodlak s hyperrychlým metabolismem, chlad pro ní znamenal ještě méně. Beth se zdála být s venkovním hlukem spokojenější. Slyšela si o agentu Franksovi? Pan vysoký, temný a děsivý, přítel mi o tom zprznění přírody vyprávěl pár historek. Přestože nesnášel, co Franks reprezentoval, Erl neochotně přiznal, že ho chová v úctě, protože to prostě byl pořádnej drsnák. Od Erla to něco znamenalo. O něm slyšel každý. Dobře, pak může přeskočit tu část, kde bych popisovala, jak moc děsivé je. Franks před pár hodinami zavraždil spoustu nevinných lidí. Není to jeho práce? Tentokrát ne. Tohle byli zaměstnanci UPKM. Čísla stále přicházejí, ale mají minimálně 40 mrtvých. Chtěl zavraždit ředitele UPKM, celé to tam vystřílel a nakonec se pokusil odpálit budovu. Obávám se, že se s konečnou platností přeskočilo. Naším úkolem je ho chytit. Ten telefon jsem zvedat neměla. Přijel černý suburban s tmavými skly a vládní značkou. Podle toho, jak nízko seděl, musel být silně opancéřovaný. Podle slyšitelně výkonného motoru nešlo o standardní vozidlo. No, nebudeme zrovna nenápadní. V tamhle městě ano. Půjčili jsme si ho speciálně pro naší misi. Betty otevřela zadní dveře. Patřilo Franksovi. Využiješ ho, abys ho pro nás vyčenichala. Naskoč si.